Це не залишки, Павло знову перейшов на крик. Це був наш тато. Поліція посвідчила. Свідків було половина тисової рівні. Він на голові мав гулю. Його по гулі впізнали. І праве коліно колись мав зломлене. Там на костях було витко. Я й не заперечую, майже лагідно відповів нотар. Я не заперечую, пане чив'ю. Але хто може посвідчити точну дату настання смерті вашого батька? Хто? Ви його останки знайшли у четвер, напередодні Великодня, так? Так. А де він перебував від 23-го падалиста до Великодня? Га? Нотар зазирав у очі Павлові. А може він з якихось причин переховувався? І хто вам сказав, що він не міг прийти сюди 3 грудня переписати свої статки по-іншому, а потім і справді зникнути? Бачите, пане Чев'юк, закони такі, що клієнт не повинен вказувати причину, через яку він змінює свою думку щодо заповіту? Клієнт має на це право. А ваш батько прийшов, переробив заповіт та й пішов собі, до речі, він був зі свідком. Тут написано. Ось, Марія Петрусяк, донька Івана, жителька комуни Тесова Рівня, яка посвідчила особу вашого батька. Поцікавтеся в свідка. А ось підпис вашого батька на моєму документі. Це ж його підпис, так? Павло стояв пнем. Здавалося, він уже й не слухає нотаря. Марія... «Вмерла на самеріздво», – сказав тихо. «І як Петрусячка могла свідчити, коли вона мала рівно сто років і була сліпа?» «Ну, сто років – це не завада, щоб свідчити, дорогий пане Чев'юк. Уже кого-кого? А свого сусіда, як вона тоді сказала, я би посвідчила і на тому світі». «Це брехня, пане!» Павлові очі налилися кров'ю. Усе це брехлива брехня. Але я не знаю, як це доказати, і з усієї сили тріснув дверима. Павло кілька хвилин по тому стояв, припертий до одвірка Гольштейнової контори, чекаючи, коли нотар побіжить заявляти на нього в поліцію. А доктор Давид Гольштейн тим часом приспокійно відкрив сейф, поклав у нього течку з документами. І налив собі чарочку домашньої деренівки. Доктор, як він сам розумів, браком сумління давно вже не страждав. Два молоденькі барани, отримані у винагороду від удатного чев'юкового сина, були не дуже жирні, смажилися досить весело. Зароблені на тій справі винахідливим Давидовим розумом гроші лежали в банку. Хіба що, може, двічі чи тричі на початках тієї делікатної справи усни навідався сам Газда Кирило. Доктор Гольштейн і тепер здвигає плечима від тієї не дуже приємної згадки. Так-то так, підробити підпис – то невелика штука, а Кирилову мову, направду, не зимітуєш. Особлива була мова, колоритна. Але хіба ці гої можуть чути переливи навіть рідної мови, тембральні її відтінки? Проте цей нюанс до жодного документа не пришиєш. Даринівка була дещо терпкою, однак доктор того не заважив і налив собі другу. А що? Можна би і третю? Не на поминках же ж, щоб пити двічі. Та й день непоганий. Хвала голові ясному розумі, розумного чоловіка, подумав про себе доктор. Віват король. кліпнув до королевого портрета на стіні. Доцька, завита чорною хусткою попід самі очі, порядкувала на могилках чев'юків. Спочатку згребла сухе листя і повисмикувала торішня бедилля на свикрушеній і свекровій могилі. Тоді просапала осілу землю, намагаючись не зачепити молоді пагони півоні, що вже тягнулися до сонця.